att du snart ska lämna start Över tid att tänka och andas ut Och vilken, vilken i ordningen är det tror. tro? kanske? Ja, på en nu ungefär Ja, i rullar man Alltså, för nu är det ju den 26 juni Och vi har inte lagt ut ännu när vi var i du har inte klippt, nu var i Danmark, du är och Jöga Nej, Nej just det, det senaste klippet var ju fan, det, Jag undrar om det var när det när vi såg Stop Making Sense Är det vad det är? Ja, det var ju så fallet var det i 23 Ja, det var 400 jubileet Ja, det var det, 4-2 ja, ah, vi, vi, vi är lite se sega, men så är det Ja roliga förnamn. Mm. Tycker du detna eh mm. nej, inte lätt så alltså. jag har jag har inte jag, jag, jag orkar inte med riktigt en grundlig en grundlig genomgång, men, men det jag gjorde jag som en vanlig, vanlig lista. Men mm. jag kommer på att upptäckte jag jag gick igenom de hundra vanligaste svenska förnamnen förnam 2021, ja. och så plockar jag ut de jag tyckte det var, var roligt där. Ja, då är det 21, 21 namn med, ja, okay. utom de hundra, och under de där hundra så måste det finnas menar, hur många roliga namn som helst. Mm. Ja. ja, just det Jag har bara tar lite personliga Roliga ja. Men jag upptäckte att De enstaviga namnen Är ju de roligaste egentligen Bo ja, Jag har ju, vad heter det Ulf Till exempel Ulf, Men Ulf är ju ett väldigt bra Ulf Alltså. Ulf. Alf. Ulf Alf. Ja, men Ulf är ju väldigt rolig Men Ulf, Jan, Hans Som man själv heter Mats. Sven Bengt och Bo. Mm. Sen har vi två... Nej, det här är en stavet Käll. Mm. Jag ska också med Ja Jag vet är... jag Någon ser ju fel. Nej, men Käll, Stig, Rolf, Kurt. Jag fick du en Per Schansstrål också. Mm. Kurt tycker mm. jag också är bra. Jo. Ja, men just det, Rolf. Och sen mer tvåstaviga. åker Bert. Till Råland är roligt mm. Ove. Kenneth. Mm. Och tre, tre stavar jag. Mattias. Tobias. Det här är två, ja, två stavar. Rune är två stavar. Och även Gösta. Och en Linus. jag fattar hur jag sorterar här. Men även min, min pappas andra namn. Torbjörn. Är mm. det Ja, jag är så tobbe. Och då, då slår det med att, att eh, Han som var körkulär När jag tog körkort Han heter ju Styrbjörn Styrbjörn Bormann Nej, nej jag är inte Bormann Jag var på, var på Lumber nere vid, mm. nere vid Nere vid nere mm, Jag hade ju Vet om Inka Vestin Inger Westin nej. Den här kompis till Gitte Roy Vestin pappa Ja, var han bildade där. Ja, då var det Nola Skogs. Okay. Det bra. låg uppe i Nola Skogs. Ja, han hade också bara. Morris. Morris. Morrisvästing. Ja, men det, det känner jag igen. Mm. Men, men jo, jag, jag googlade lite också. Och, mm. och kollade bara och slog in lite. Slog in lite namn. Uh, en person i ja, Det var i Sverige då mm. Man kunde gå in på Skatteverket Och se En person hade förnamnet Alko alkohol Alko, mm. Alko. Mm. Nio personer har, för, har Berka som förnamn En person har Sider Som förnamn En person har Lager Som förnamn och 21-personen har Snorre som förra. Men det fanns ingen som heter Ör och ingen som heter Snaps. I Nej. förnamn faktiskt. Sen kollade jag även upp dig och mig och eh, våra två trogna lyssnare. Ja. Jag finns inte med. Bland 100 100 och det var ju i 2021. Jag var inte där då Eh, jo, alla fyra var med, var på, med? på de hundra vanligaste ja, okay. Och vet du vem som eh, kom sist? Ja. Nej Vad tar du då? Nu av våra, alltså du och jag, våra förnamn ja. Och så våra lyssnare Jaha eh, Tommy och Jörgen. Tom, eh, Jörgen. Ja, Jörgen Ja, Jörgen på tredje plats 30 000 drygt Och sen då? Ja, Mats måste jag Nej Aha. Tommy. Tommy. 60 andra plats. 45 000. Mm. Två. Ja, ja. Det är du. 34 plats. 67 000. 34, oj, det var många. Nej. Men alltså, väldigt lustigt att Stefan. Men det måste vara väldigt. Skulle man kolla på det här om 10-15 år, så har mm. de flesta dött ut. Ja, Mats också. 28 plats. 74 000. Mm. Finns det någon småungar som heter Stefan och Nej ja, men jag har ju sagt det, alltså, jag har ju aldrig träffat någon Under mina 38 år Allra har aldrig haft någon barn som heter Stefan Någon som heter Stefano Lite <laughs> yes, yes, italienskt ja. Nej. Nej men alltså alla Mats, Stefan Det är ju 60-70 talister 70-symta eh, Mats har jag haft den genom åren aha, aha. Ja, ja Ja, Okej, okay. det är lustigt. Jag har gjort en, en, en kvinna och en man. Mm. Vilket vi vill höra först. En kvinna är kortare. Ja, vänta, vi, vi börjar med kvinnlig då. Ja, sju. Platsen med sju. Majsan. Som heter Majsan, så. Ja. Det är roligt namn. Ja, jo, det, det är ju Majsan Bajsan. <laughs> Sex. Gro. Ja. Fem, Dora. Det är roligt för det betyder också att det fanns. Ja, Fyra, Grynet. Grynet. Tre, Häppla. Häppla? H-E-P-L-A. Ja, det är roligt namn. Väldigt lustigt. Två, Härta. Eh, det finns ju några... Härta Müller. Ja, men jag tänkte på Härta Berlin. Ja. På <fört> Och Etta är ju självklart Gudrun hur... Bertha Men Bertha Det är roligt <laughs> jag, jag, en fast som heter Bertha Alltså Märta har man ju haft någon Ingen Bertha Ja, mm. killan Ja, 15 Greger mm. Det är roligt och det är ju väldigt roligt, med Greger! Ja, <laughs> det är ju också Greger i Ja, och Greger Vikberg. Eh, och mm, 14 Tryggve Det är roligt Det är som en liten Både eh, Tryggve och Greger är som en liten norsk Ja, det är en... Norsk klingande Kanske tretton också, Ulrik Ulrik fanns det en i I lågstad som heter Ulrik, ja 12 Gullik. Never heard of. Det? Det, var, det var en, en ett befäl-lumpen som jag hade som jag hette Gullik för honom. Jasså? Ja, han kuggar mig på när jag skulle köra lastbil Kugik. Gullik. Kugik. Kugik. Kugik. Elfte plats har vi Sjönne. Det är ju för nås höjd Ja. Men, Men var det ett namn? Jag tror ja, det var en... smeknamn. Tia, Jesus är roligt. Jesus. Ni ja, jag jag, jag jobbar med en på förra stället, som heter Jesus. Mm. Fjodor nummer nio. Mm. sista ni är bara. Ja. Åtta egon. Egon Kärman. Ja. Vad heter det? Onkel Conkle hade ju låt. Mm. Som heter Egon Scherman såg det ja, det <laughs> Ah, okej. Och sen har vi ju åtta, Egon, sju, Jans, Pelle Jöns. Pelle mm. Jöns, Bellas, ja. Sex, eh, kock. Kock. I förnamn. Det är vårt, Ifrån, ja. Ja. låter tyst. Ja. Fem, järk. <laughs> järk, Det, det. hade jag en på, en, på mitt, min förs förskoleklass då, som hette järk. Ja, men då, då har har väl berättat att då heter det då Joe flyttade i från Australien och bodde några år men först han svenskarna lärde lär känna då var Lars Wänker Lars Wänker och eh, Jerker Jerker mm. <laughs> Fyra det är lite egen ja det, det är lite för att när jag och mina syskon så, vi körde så här man lekte, man var yngre och liksom, ja. så att sommarstugan och skulle man komma på så att man en namn på E som möjligt så då brukar jag in Erti. <laughs> det blev aldrig poppis. Man, det är inget namn. Jo, det visste <laughs> vi. Men äh, finns det någon? Nej, bara det i mitt huvud. Ja, att, ja, det finns säkert. Ja. och sen äh, nummer äh, tre, då vi Dick. Dick, Dick, Dick. dick. Dick Dick Dick Gunnberg Dick Klima Dick Dick Och sen Nummer två Så är det ju Babar <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Jo det är det jag tror. Men kan hon heter Babar? Alltså <skratt> Jag vet inte med, äh... det det Jag tror att det i alla fall han ska, ska bära ö <skratt> <skratt> Jo, jo. <skratt> Men Oh, då detta vi såre. Det. Nej. Heinz. Åh, <laughs> <perfekt>. jag <Järligt> <laughs> Du har gått utanför boxen. Du du du har gått ut, utanför boxen inte jag men lite utläsningar. Nej! Jag so fake. You feel cheap. That ska starka pengar eller jag... ja, det och ja, det det var någon, någon kompis kompis låsas men nuvarande som var från från, från, från Sverige, som var, mycket, mycket snack om vad prata det han var en hantverkare också kunde fixa det tjoi kör tjoi så från och därför är det jävla god god jord och så där. Du här måste jag. Vi spelar ju upp något så glatt sånt där. Ja, han det är ju inte mycket. Det är det. Det är att jo, det in, <laughs> jag innehålla i i innehållet. For fuck's sake, man kan tro att det var hans efternamn. Heinz for fuck's sake. Eh Jo, jo men oddan pratar fanns inget in, in, innehåll i det är vi ihåg Ja, jag tror. Jag tror det. Eh, jo, men eh, det var roligt. vi, vi hade eh, en en av en eh, eh, mm. när, när vi hade haft eller på skolan när vi hade skola Och så satt, satt vi vi bord och så var eh, jag men satt vi och, eh, och, eh, och, och så var eh, jag vet det var två eh, jag menar, det var några som satt och pratade om någonting. Mm. Och så sa bara... En, en kille, kille då, som på, på jobbet... Han är upptäckligare Jag jävligt små Och så sa han bara... Så halvår, bra snack där borta. Mm. <laughs> och och, och, och då, då blir det har blivit som, som en... liten grej nu. Just med bra snack. Mm. Ja, men, och, och det var... Och, vad, vad var det för snack att kommentera? Nej men... Vet du de pratar om någon, någon tv-serie... Eller bondesöker fru? Ja, men no, någonting mm. sånt där. Och idag nu hade... När vi hade Mellamål, så var det en kille i förskolklassen som sa Ja, han blandade inte vatten med, med, med mjölk Jaha, sådana här, här personal Ja, och, och, och blandar man mycket mera vatten med, med mjölk Då smakar det mest vatten Jaha, oj ja, så, så, då, då fick man frikänna i en oh, Det är bra snack Oh, Kvalitetsnack. Ja, ja, du förstår, du ja. förstår. Ja men person på en resa. <laughs> Oj, bra snack nu, nu. är det bra snack. <laughs> ja, gud. Ja. jo, Ja, ju men näckuren under vi skulle åka till IPO Havanna eller ja, du vet. Jo, vad heter det? Jag har ju också jag har skrivit upp eh, Jag hittade Tio märkligaste förnamn Som föräldrar gett sina barn mm. Det var det en eh, Det finns en pojke som heter potatis En flicka som heter svamp Två pojkar heter pucko Två flickor heter penna <gör> Och det här En pojke heter balle Och det här Och tre flickor heter bärs Prana? Ja, det är skitlan Fyra pojkar heter Porsche Två flickor heter Anus Nej Vad fan, Balde och Anus Ja, en pojke ja, Jag har sist En pojke heter Kossa ja. Och sex pojkar heter Pung Pung, då Ja, ja Kommer Pung Så går vi Ja, ja Pung. Kom du fick den där pung i <laughs> Ja, annars ska man syr fast någonstans. Ja, det ligger den lådan. Jo, sen hittar jag också från Skatteverket en namn som har inte godkänns godkänts från Skatteverket. Och här kommer några som inte har blivit godkända av Skatteverket. Superman, pappa, rackartus. Kaninen, minus, minus, alkis. Vladimir Putin. Alla nazi, judas, diablo, fisen, lucifer, T-Rex. Okej. Kungen IKEA, Pilsner, prinsessan 28 Pilsner borde ju kunna. Ja. Alltså en ipa. Ja, en ipa. Ja, junga Det är 22 Plingplong. två 28 Plingplong. Tomhet, skrot, farmor. Och biceps har inte godkänts. Sen har jag, vad heter det... Ett, ett annat namn också... ...som är roligt, är Kjellåke. åke namn. <laughs> ja, jo, jo. Och därifrån... Du har ju som lite rötter i Solberg. Där fanns det, där heter det ju vår... Hans-Åke karl Ja, precis. Men det... Det har jag inte sagt. Alltså, vi var ju... När var uppe i senast, ja. då... Då var vi ju hälsade på en gammal Solbergsbo som bor, vet, de här... Man svänger upp mot Järved så är det så här lägenhet med stora terrasser alltså här, på vänster sida. Man svänger upp mot Järved. Ja, man kommer vi museet och svänger upp mot Järved. Där, där vi börjar början upp. Ah. Alltså, nej, svänger från stan bort mot Järved, innan Salmor här. Ah. Där så finns ju massa lägenheter med ah, ja. stora balk Så vi var ju och på en... Solberg, gamla Solbergsbo där med honom och pappa Och så tittar vi ut och sa Ja, ah, det här är Solbergsbo Och då var det ju En bit bort var det ju Hans-Håke Jasså? Alltså. Ja, hon sa Han stod ändå och pratade med en någon tanke Är det <laughs> Ja ja. <laughs> och så började hon snacka För båda visste ju vem, vem du var Liksom från Solberg Och, och jag, träff... det, det, det jag träffade Det är en Jag träffar han när jag är uppe i Övik För en Fyra år sedan där. Ja och så uh, ja, han, han, han kände, jag han känner inte till du och, och namn han, han, han kom ihåg när jag fick berätta men det första han kommer ihåg det var det var vad heter. Det? Ja, hur heter med, med, med, med Patrik Patrick? Patrick kommer han att kalla, ja. Aha, okay. Jo, hon är bra han är alkoholist nu Men han kommer ihåg det senare Ja, jo. Han åker Och han var ju så lik och prata och juan prata. Ja, det är roligt. Han jag fortfarande seriöst nordnytten. Ja men just det ja. Så. han måste ju vara i pansare. Ja men han hur gör man henne? 10 eller nästan måste ju vara. Men en kan inte göra eller måste vara 70 typen där en på 70. Ja. Men jo men Solberg med med, med för det, det fanns ju alltså alla konstiga kombinationer. Ja. Bokrister fanns det någon som hette. Ja. En i brorsans klass heter Lars <laughs> Steve Steve med lojden. Ja. Men Lars Steve ja. så Steeve. Och så hade jag en klass som heter Daler ja Ja, nej, det var en dubbelnamn då. Nej, men, ja, men dubbel, alltså det kan ju vara... Men det är kul att alltså vara med ett dubbelnamn två, med två enstaviga namn. Mm. Urf Bo, till exempel, <laughs> eller... Mm. Eh uh, själv ja. här. Det står det Nej men vi har ju tömt ut. är så galet tömt ut det här nu. Ja, nu ringer inte är ingen. Tack så låta nästa ämne. Och som vanligt vanliga för fan det här är spännande. Ingen aning om vad jag skriver nej jag, alltså, nej, jag kommer inte ihåg någonting Lyckad att få äta sin mätt Vad <laughs> säger Ja, fan, det, det, är du, det är du Ja, det är jag Det var som fan Ja, men alltså, det, det är bra Ska vi då kunna <laughs> Få ihop något igång Lyckad att få äta sin mätt Ja <laughs> är trivlig, trivlig, ja, har vi fått tackar man där. Full på dig, Ja, okej. Ja, Nej.